Основний масив тобільної людності на Наддніпров'я не змінювався. Зміна культури на середньому Наддніпров'ї сталася не внаслідок етнічних міграцій. Тут мало місце не зміна населення, як твердили дослідники, а перехід тобільної людності на вищий ступінь матеріального розвитку. Цей перехід стався спочатку на Нижньому Наддніпров'ї, а пізніше, з запізненням на 100-150 років на середньому Наддніпров'ї. Середнє Наддніпров'є у відношенні до Нижнього за античної доби було периферією. Культурні центри лишали на півдні. Порожиста смуга Дніпра і Нижнє Наддніпров'я дають раніше модерні форми, ніж середнє Наддніпров'я. Південь Випереджає північ, на півночі ще тримаються архаїчні зрубенецькі форми, коли вони на півдні вже зникли. Слід думати, що протягом першого століття поріз дві північ наздоганяє в своєму культурному розвитку південь і середні Надніпров'я у другому столітті має вже таку саму матеріальну культуру, як і Нижні Надніпров'я. Перше п'яте століття Поріздві, другий період античної доби, період інтенсивного росту хліборобства, високого розвитку тубільного ремесла і значного поширення торгівлі. Вершництво, яке переважало за скитської доби, остаточно зникає в цей період в Надніпров'ї ні Черняхівській, ні Маслівській могильники не дають і найменшого натяку на існування в межах даних громад будь-якого вершницького прошарку. Вершництву як соціальному або ж як господарчому явищу не має місця в Надніпров'ї в цей століття. Великостадне скотарство відмерло. Хлібороба стільки зміцнів економічно і господарчо, що на переважній, якщо не виключній території України, не лишив достатнього місця для випасу великих стад худоби і табунів коней. В Україні густо заселені не було де розгорнутися і поширитися скотарству вершників. В міжсіллі паслися невеликі стада хліборобські. На одній з попередніх сторінок я мимохідів вказав на теренові простори, охоплені в ці століття поширення матеріальної культури черніхівського типу. Я відзначив також і те, що вони збігаються з теперішніми етнографічними межами українського народу. В даному конспекті я хотів би вказати на те, про що була мова безпосередньо перед цим, а саме, що матеріальна культура 1-5 століття на Україні була культурою хліборобської людності. Я вже говорив про зміну хліборобських і вершницьких епох в історії Дніпров'я. З цього погляду дуже характерні також і теренові зміни, що сталися протягом тисячоліть. За античної доби в Першому-5 столітті по Різдві Україна консолідується, як сказано, в тих самих територіальних межах, що згодом стануть етнографічними межами українського народу. В епоху Трипілля. Тодішнє хліборобське населення Україна освоїло приблизно той же терен, хоч і дещо в рамках. У кожнім разі воно виявило тенденцію поширюватися в тих же напрямках, не переступаючи, однак, на північ смуги Десни і досягаючи на лівобережжі границь, які на сьогодні археологічними розкопками ще тим часом не усійнені навіть приблизно. Для Трипільської доби характер нетяжіння, з одного боку, до Анау і Малої Азії, а з другого боку, до Наддунав'я, областей, позначених, як і Україна, наявністю культури мальованої кераміки. Вершництво, відповідно до своєї прямої функції, за наступної після Трипільської епохи, та особливо за пізнішої скитської доби, вийшло далеко за кордони Дністра-Донця. Як ми вже згадували, вершництво скотарів Копове, воно імперіалістичне,